يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذوبكم وما يذ الله ورسول فقد فاز فوزنا الظمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير ال هذه هذه محمد ص الله عليه وسلم وشر الأمور مخدفاتها وكل مخدفة بد و وكل دع ضلة وكل ضلالة في النار Poštovana, braćo i sestro, islamu, esalamu alaikum, warahmetullahi wabarakatuh. Kao što je najavljeno i planirano, večeras imamo nastavak sa našim dosada, dosadašnjim programom, pitanja i odgovora na pitanja. Pa tako, od prošlih put nam je ostalo nekih osam pitanja, odnosno, odmah da najavim večeras a to je da jedno od ovih pitanja je po svojoj prirodi onako nekima možda škakljivo, nekima opasno, ali u svakom slučaju traži malo više vremena i obsežnije nego inače, a to je pitanje u kojim je došlo, kaže ja sa vam Alijekom, e, možete li mi reći o, u sami Biladinu, razno reći o njemu, jel, i stav u učenjaka, jeli je on bio muđahid ili je bio tekvirovac. Uz ovo pitanje, da bi se o njemu govorilo nerazvojene, naravno da se i kaže nešto o samoj kaidi. Pa tako ovo pitanje ja evo unaprijed ovdje najavljujem za petak inša da bude znači tema u same biladin Al- -Qaida. i sve što je vezano za ovo dvoje. Znači, onima o njihovom, odnosno u, u same biladne u njegovom životu, o kaidi, što je rečeno o njima, onako koliko se to može kratko i ukratko reći, odnosno šta učenjaci prigovaraju jednome i drugome, e, oni koji podržavaju, oni koji, koji prigovaraju, šta je sporno i da li se mogu nazvati i jedno i drugo da su, da su otekvirovaca ili havariđa i sl. tome. Uglavnom jedne što ovako zahtjeva zaista e, malo duše predavanje, odnosno predavanje klasično obično da bi se o tome govorilo. Pa tako unaprijed najavljujem inša Allah u petak da bude predavanje o tome. A što se tiče ostali pitanja, inša Allah bit dovoljno vremena da se večeras odgovori na njih. Pa tako prvo pitanje u njemu je došlo. Kaže, assalamu alaikum, alaikum selam, rahmetullahi wabarakatuh. E, da li je Marija Koptkinja e, bila prava žena, e, odnosno kaže, pitanje govori o Mariji e, Koptkinji, Ono da li ona bila prava žena e, poslaniku sallahu alaihi wa e, sallam. Naravno, go, e, pitanje znači, govori o Mariji Koptkinji koji, koji je poslanik sallahu alaihi wa sallam dobio kao ratni plijen. Da li ona bila žena poslanika Salalona sa ili samo robinja i da li se ona računa kao majka pravovjernik pravovjerni? E, pa još jedno ponovim isto pitanje vratom breшком. E, uh -huh. To je znači pitanje. Italija. Dači pitanje ulazi Marije Koptkinje, da li mu je bila da li je bila poslanik samo sam žena ili mu je bila robinja? Naravno el govorti o ovoj temi. E, prilika je zgodna da se e, pomenu i, i e, nešto širi od ovog. Da li je poslanih s.a.v. imao još robinja? Koje su one bile? U stvari koliko je žena uopće imao? Pa tako uz Allahovu pomoć odgovor na ovo pitanje bi glasio da kako prenosi e, poznati muhadis e, qatadi bi'ame. E, kaže za Pasanika sallallahu alayhi wa sallam kaže inahu sallallahu alayhi wa sallam tazawaja khamsa uh, khamsa ʿšara imra'atan fadakhala bi salati ʿšara'ata wa jama'a baina ihda ʿšara'ata wa ma'ata an sallallahu alayhi wa sallam je ženio uh, se petnaist puta ženio uh, je 15 žena prišao je Znači imaju odnost. Sa njih 13. Džeme abeine ih uh, da ašarate. Istovremeno isto je. Znači najviše imao 11 žena. A kada je umro mate an A kada je umro, umro. Uh, ostalo mu je poslije njega 9 žena. Ovo isto se prenosi od uh, uh, mnogih drugih učenjaka. E, poput hadiza Ebu Abdullaha, Muhammedin Abdullahi i Al-Maqdisija, prenosi to od ns -a. I to je onaj opće poznati stav koji se prenosi e, od učenjaka, s tim da ima neko razilaženja e, da neki jel, smatraju da nije bio ovaj broj, odnosno razilaženje oko toga koliko je u stvari imao, e, imao žena i oko nekih od njih, Uh, da, li, da li mu je bila žena ili mu je bila rob, robkinja, uh, o čemu ćemo govoditi. Inšalov dala. Uh, prije nego na, na, na, uh, spominem, uh, ono konkretno odgovor na, na, na pitanje. Samo da napominem jel, da je poslanik sallallahu, ali im se ne imel od uh, poznati žena, što je uopće poznato jel, svako muslimano, one, one žene koje, koje se zovu majke pravovjernih. A to su prije svega uh, Hadidža bintu Huvejlid radijallahu anha, kao prva žena poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Uh, ona je ko poznaje i siro, dobro zna koliko ona je imala godina kad je ženio, koliko je poslanik sallam selem, i da je u stvari ona umrla, a on drugu ženu nije na njoj ženio. Nakon toga, poslanik sallallahu alayhi wa sallam, nakon smrti, Hadidže ženi Saudu bintu uh, Zem'a, uh, poslije njih, ženi uh, a, a Aishu, radijallahu anha. Odnosno, ima lagano razilaženje oko toga da li je prije ženio Aishu, radijallahu anha, ili Saudu. Uh, nema razilaženja međunjacima da jedinu ženu uh, uh, koju je poslani sallallahu alaihi wa sallamu ženio kao djevojku, je da je to bila samo Aishu, radijallahu anha, da su ostali sve bila, prije toga udava, ne. Uh, nakon toga, uh, kao četvrta žena, uh, dolazi Hafsa, uh, bint Romar, čerka Omer radijallahu anha, anhu. E, poslije toga u Moseleme, e, kao, kao peta, šesta žena je bila e, Zeynjab bintu Džahš. Detalje e, o kvadrja koju oženio, koliko je živio i tako dalje, te detalje nas u ovom momentu ne interesuju, nego samo da navedemo jel zbog toga da bi na kraju došlo do, do, do onog što nas interesuje u pitanju. E, također sedma žena je bila Džuverija bintu Haris, Uh, Osma Safija, uh, uh, uh, Safija bint Hojej. Ove viržene žene, Zovejrija bint Harid uh, i Safija bint Hojej, obe su bile od uh, židovkinje koje su primile islam. Uh, također, poslije toga kao deveta žena, uh, Umu Habiba, odnosno Remla bint Ebi Sufjan, pšerka uh, Ebu Sufjana. Uh, Nakon toga jel kao 10. dolazi Naimuna e, bint al-Haris i e, dolazi na znači e, kao kao 11.a ona u stvari e, žena oko po, oko kojoj post je razilaže među činjancima e, da li mu je bila žena ili ne. Odnosno Ibn Kafir u svojoj sir u knjizi El Fusul on naginje stavu da je Marija bint Šam'un, Qibtije Marija čerka Šam'una, Qibtije znači da je bila iz Egipta, inače Egipt Egipat održava je nazvana na osnovu Qibta to su namirnost, kje smo kafiri nazvali Misr, znači isprav bilo se zove Egipat Misr a ne eh egipatija egipatskih vrača na onaj period e, prije islama na, na, na, na narod koji se zvao egipć koji nisu koji nisu primili koji primi, nisu primili islam eh naši Marija je bila ona je, naravno što je ima poznata majka Ibrahima sina poslanika sallallahu alejhi ve sellem Uh, njewe poklonio mu Kavkis. Uh, namjesnik Ladar uh, rimski u koji je bio u Aleksandriji. Uh, i u Egiptu. I Sanio mu je još poklonio poslanika Salalona, znači kao robinju poslaniku Salalona na znači poslu. I Sanio mu je poslao njenu sestru koja čije ime je bilo Shirin. i poslao je također jednog vnuha eh, po imenu Me Bur i, i eh, jednog, jednu e jednog jednog mazgu do eh, je ono što je kada je, kada je poslao za Niksa al-Saladan kao poklon. Helenaise kad poslanik sallallahu alajhi wasallam je poklonio Shireen, eh, znači sestru od Marije, poklonio je Hassan ibn Sabitu radijallahu anhu koja mu je rodila, jel, Abdurrahmana, Abdurrahman i, i, i Hassan ibn Thabit, e, Marija e, je umrla s 16. godine po Hiđvi, a Omer radijallahu anhu je klanjao njoj dženazu i, i zakopana e, u, u Beqij, poznatom jel, e, mezarju e, e, grijevlju, groblju, u Medini, blizu Haremah poslanici poslanikovu meših da sallallahu alejhi ve sellem. Ee tak e, znači e, Ibn Kathir navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao e, dvije e, dvije robinje, takozvani e, serari, odnosno robinje sa kojima je imao odnos. Naći prva je bila Marija a nakon što je Marija nakon što je Marija naravno je primila islam jel nakon što je Marija rodila Ibrahima posla Nikosa Valon 7 po, po islamskom propisu jel opće prihvaćeno oko kojim nema razilaženja među učenjacima da robinja kada, kada rodi dijete svom vlasniku gospodaru da ona time postane slobodna kada naši rodi dijete ona postaje slobodna E druga, druga robinja je bila Rehana binta Amr. E, koja je kako navodi je e, u Siriji, koja je bila je od, od plemena Koreiza. Od plemena Benukureiza, odnosno židovskog plemena je. E, ima stav učenjaka koji kažu da je poslonica Allahu ali ibn Zarhanoženio dok je drugi stav da mu je ona u stvari bila da mu je bila robinja i da je on ju posle oslobodio robstva po pitanju znači Marije znači za Zarhano postoji razilaženje među učenjatva po pitanju Marije isprava stav i ispravan stav je da je ostvarlo na njemu bila robinja sa kojom je imao odnos i da je, da, koja mu je rodila, naravno sina Ibrahima e, i nakon e, što je e, rodila Ibrahima ona je postala slobodna. I to je ispravan stav e, na ono na, na što ukazuje jel, e, predaje koje su prenesene po ovom pitanju. E, također navode se neke druge Uh, čak uh, uh, historičari, historičari učenaciji Sire i, i čak muadisi, jer navodi da je poslanik s.a.v. imao mnogo robinja, čak nekih 11 robinja. Uh, od tih robinja su bila ume ima, uh, druga bereke, odnosno umu eimen, uh, treća habratu, četvrta raub, uh, radva, er Raihansofo minus apeto 6. Selma 7. Uh, Shirin uh, odnosno sestra od Marije koju je poklonio Hasan ibn Tabitu uh, i njena sestra znači Marija 8. 9. Uh, Mejmuna 10. Ummu Dumjera i 11. Ummu Ajash Od svih naših ovih robinja, e, o, o, pošto postaje posto bi trebalo biti poznato jel e, muslimanu muškardu je dozvoljeno da ima robinja neograničen broj. Pitanje kako se robinje, e, kak se dolazi do ropstva, kako neko postaje robstvo pitanje za sebe jel. Uh, e, ugano naši muškaračko ima robinju, e, ima pravo da ima intimno odnosa s njom jel. Od trih robinja koje su ovde navedene pa sallallahu alajhi ve sellem kao što sam već naveo je znači je samo sa dvije od njih imao intimni odnos a za jedno od njih jel učeniaci imaju podjele mišljenja da li je znači jako razilaže je da li je mu je ona bila žena ili je robinja a to je Raihana bint Amr a oko Marije ispravno stav da je bila da je bila robinja i da je oslobodjena da je postala slobodna nakon što je, što je poslanik sallallahu alajhi ve sellem rodila Ibrahima. E, I to bi, znači, otprilike bilo to da ne duljim e, u detalje oko ok, ok ovog pitanja. E, Naravno, e, samo da završim s ovim, da moža pitanje robstva, pitanje robinja, e, mnogi, mnoge žene pogotovo kad o tome razmišljaju kako to, kako muškarost može imati robinje pored redovne žene, e, e, to pitanje, pošto u naše vremena jel, nema robstva, e, teško da možemo i razumijeti, jel? Teško da možemo pojmiti. Nemamo priliku da to svatko kod nas teško jel, i prolazi i više ženstvo, a kamoli, jel, kamoli e, robstvo. E, on, ono što, što jedan musliman ili muslimanke ne bi se smijeli dozvoti, a to je da pričaju i da iznose nekakav stav po ovim pitanjima, a da ne o tome znanja. Jel? Da ne ima znanja šarijanskog po pitanju robstva. Jel? Jedno je da, da Islam postiće na oslobađanje robova, A drugo je to da je dozvoljeno u islamu imati robova. Pitanje kako neko postaje rob, odnosno ono je poznato da postaje su u ratu, način kako se oslobažaju robovi i takdolje, to su šelijaska pitanja koje se, svako, koje se nalaze u svakom fiskom knjizu, od sve četiri mezaba i šire. Imaju posebne knjige koje su napisane, jel eh, Ahkamur, Ahkamur propisi vezani za robstvo naši propisi za za vezani za robcu i o tome se u detalje priča sve ovo što sam pokuši neke stvari spomenu je e, to što mi neke stvari je nemamo praci ne možemo shvatjet, shvatiti shvatiti e, to nam ne daje pravo da možemo otamo davati neki svoj stav i da čak neko negodovanje i pogotovo se to zna deseto naših sestara se je da dođu sa nekim jel stvarima koji ne priliči da jedan snimaka tako nešto kaže jel? za ono što neko od nas nema znanja ne može da shvatiti ne može da ne može dokućiti, najbolje je da o tome šutio. Toliko po pitanju ovog odgovora, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje je bilo, Assalamu alaikum, alaikum selamu, rahmetullahi wa barakatuhu. Dobio sam neku garderobu, kao hediju, od rodbine. Ali taj kom je istu, istu dao, radi u banci. I najvjerovatnije je tu umješana kamata. Kako sada ja postupim? Allah vas nagradio. E, znači ovo pitanje u suštini se vraća na poznatu meselu, u šarijatu, a to je, e, pitanje je zanimljivo, a ujedno i, i istovremeno i teško, kompleksno, a to je, e, da li je dozvoljeno jesti, koristiti, kupovati, od nekoj osobi za koju znamo da u njegovom imetku ima harama da ono od čega on živi, od čega zarađuje, da je u tome, je u tome pomiješan haram. Nači obhodžinje po pitanju kupo-prodaje, korištenja i tako dalje sa osobom u čijem imetku je pomiješan halal i haram. Da kažem halal haram prvenstveno je kod nas odnosno što je danas opće poznato a to je jel e, recimo da neka osoba jel da, da uzima kamatu i da otje kamate živi jel da radi u banci i slično tome jel, A, jel e, je stvar, jel stvar da, da je kamata haram i da je e, da, da kamata kao meta koji se dobije da da nije dozvoljeno koristiti ni onog kog uzima ni onog od njega preuzima i tako dalje pa se naravno jel, e, ne samo kamata čak i jel ako znamo da je neko jel na bezpravan način za da radio metako ima s prevarom sve, a, ili krađom na na, znači na nepošten način a, na bilo koji način jel, a, a, ono što je opće poznato sa strane islama da je da je, da je haram i metak postavlja se pitanje znači dali dali nam je dozvoljeno od tih ljudi trgovati sa njima kupovati ono aj ovaj od njih ili uzimati kao hediju taj metak ili čak jesti njihov Bad. nadam se da da se sada čujemo da možemo nastaviti dalje volim da, da mi date da potvrlite da li se čujemo odlično znači pitanje je bilo da ponovim opet pitanje ja ne znam da li, da li se čulo pitanje znači pitanje bilo e, nakon selama e, kaže dobio sam neku garderobu kao heviju od rodbine ali taj ko mi je istu dao radi banci i najvjerovatnije tu, tu je umiješana kamata Kako sad da ja postupim, Allah vas nagradio? Kao što sam već govorio, e, ovo pitanje se vraća na jedno vrlo zanimljivo i, e, i vrlo bitno pitanje, a to je e, e, ophođenje sa imetkom osobe u čijem imetku ima, e, ima harama, znači imeta koji je zarađena na haram, način, e, poput toga je da da kao što je došlo u u samo pitanju da osoba da da radi u banci i znači ono što zarađuje zarađuje od kamate ili e, drugi primjeri je ali ima drugih primjera da da radi na primjer da ta osoba na primjer da da ima da zarada recimo da od zinaluka, recimo žena ako pitanje žena da je zaradila i metak od zinaluka, da je, da je zarađen i metak od, od prevare, varanja ljudi, od krađe i, i sličnih načina, sličnih slični, metoda i načina da se stekne i metak koji se po šarijetu smatra da je harami metak. A što se kod nas jel, vrlo često može naći u praksi, jel? da recimo određena osoba njen, njen izvor je životni e, finansija odnosno izvor njenog imetka da bude recimo određena osoba e, da ima kafić i sve što dražuje ka, kafića znači odnosno što dražuje kafiću ona živi od toga a mi znamo je li osnovu, da ono što što kafić od alkohola od haram, haram druženja i tako dalje miješanje muškinca ženske, ženskica znači što se radi od daškovanja slično tome da se to haram i da je znači ta imeta koji zarađuje ta osoba da se zarađuje na haram imeta. Euh malo sa primjer, pošto je to lakše kod nas, znači ili ili da e, određena osoba zarađuje e, svoj imeta pod toj živi na haram način, na našim prevari, ljudi krađe od ljudi, ne mora biti krađa ona otvorena otimačina, nego na jedan kultura način, ali al da se zna da je to krađa, je da to po šerijatu nije dozvoljeno. Posljedno se znači, pitanje, da li je dozvoljeno od tih ljudi kupovati nešto od tog njihovih metka koji imaju, da li je dozvoljeno jesti njihovu hranu, znači koji on kupi od tog ih metka, uzimati poklone koji nam daju, koristiti ih i tome slično sve što ulazi u komuniciranje, opođenje sa takvim osobama koji kod sebe imaju haran i metak. A to je znači, ono što je došlo u ovom pitanju. Pa tako na samom početku, znači, da odmah napravimo razliku. E, e, između toga e, da osoba, znači ona osoba ko, e, koja, e, kod koje je sav imetak koji ima haram metak, sve što ima, sve što je stekla stekla je na haram način na prevaru, na otimačinu na i slično tome jel, e, ne navodimo primjere e, ako je pitanju opodnjen sa takvom osobom čiji je čitav imetak haram, cijeli imetak e, nema razilaženja među učenjacima da nije dozvoljeno te osobe znači niti kopovati taj imetak niti koristiti uh, imetak kao hebijo kojim koji oni tihaju na monetu niti jesti hranu koji oni prave jer zaš, zašto zašto naš nema veze sa izbegličcima i ne ja potisnudi dokaz zato uh, jer džmao uh, čenakana tane zašto zato što taj imetak koji se nalazi kod osobe znači on uh, u osobi nije vlasnik tog imetka taj imetak i njemu haram i kako da mi uh, znači koristimo i imetak od druge osobe koja taj imetak u osnovi njoj nije haram. Znači taj imetak koji se nalazi kod ojoj osobi koju se zove haram imetak, e, znači e, ta osoba sama ga ne zasluži, a, a također i ona koja, koja je u nekom, e, nekom obhođenju sa njom, bilo to kupovinom, bilo putem hedije ili korištenja, iznajemljivanja i tome slično. Znači ovo je slučaj ako je čitav imetak od te osobe haram. E, jako toga jer nema razilaženja među učenjacima. E, drugi slučaj, druga situacija je e, kada a što je najčešći slučaj da određena osoba kod sebe ima pomiješan i halal i harami metak. Nači ima odvojeni metak koji zarađuje na haram način. A dio i metak koji ima od sebe, kod sebe koji je halali metak. Ee znači postavlja se pitanje da li je dozvoljeno e, uh obhod e, sa sa mjekom takvih osoba u smislu kupovine uh e, iznajmljivanja uh e, korištenja i tako dalje. Naravno ta imetka e, za kojih kažemo znači da ima i haram i halal imetka kod određene osobe koja je vlasnik tog imetka, da znači, šta je imetka znači u osnovi može biti Znači, može biti većina imetka haram, a mali dio halal. Može biti mali dio imetka haram, a većina da bude halal. I može biti pola i pola. Naravno, ovakvi slučaj kod nas e, ima mnogo, pogotovo jel, u našim krajima, krajima pošto e, mnogi ljudi jel, od poslova kojima se bavi, hara, e, zarađuju na haram način. E, radi na, na haram mjestima. Prodaju haram stvari i to svično. I e, i bude u većini slučajeva, jel, e, kod mnogih ljudi je ono što imaju od imetka pomiješano, znači imaju imetka im koji im je halal, a imaju imetka koji im je haram. E, da ne objašnjama sad, jel, tema za sebe je posebno o tome što je halal imetak, što je haram imetak, jel, to onda bi, treba biti jasno svakomu si manu, jel. E, znači, postavljaju se pitanje da li je dozvoljeno Uh, uzimati, koristiti, kupovati taj imetak uh, osobe u, koji je pomje, u kojim ima pomiješano i halala i harama. Po tom pitanju, jel, naravno islamski pravnici su o tome već davno govorili, uh, o, o, to je zapisano u friskim knjigama, to je poznata mesela, i otprilike, jel, po pitanju uh, prenose se neka četiri mišljenja učenjaka. Uh, Nije mi namjer da, da dudimo oko ovoga, ja navesti sve četiri mišljenja, i e, na kraju spomenuti ono ono ono onaj stav koji za koji ima najjači dokaz e, kako bi al čitavu cijelu priču o ovoj temi naime prvi stav učenjaka je kaže prvi stav učenjaka je da je dozvoljeno da je dozvoljeno ophoditi se sa, sa haram i mirtkom koji je pomiješan sa halal i metkom neke osobe. Ako je kaže, ako je halal, a ako od ono metka što se nalazi kod njeg, ako je halal i metak e, procentualno veći od harama. Nači kada halal i metak prevagne haran metak. Nači kod određene osobe koja stiže i e, e, i metak, e, na više načina. Pa kada se pogleda u globalu Naši znamo pouzdano da je većina i metka da većina metka halal ko jestkem a da ima bio procentualno koji je haram. E, po mom stavu učenjaka kažu dozvoljeno ako je većina i metka pod nje koj se nalazi halal. Onda je dozvoljeno kaže obhodite sa tim i metkom jel. Odnosno kupovata i metka koristite ga jesti uzimati kao dio i to misliš e, Na ovom stavu Na ovom, stavu, na ovom stavu su je dio hanefijskih učenjaka, znači stav unutar hanefijskog mezeba, Ibn Qasim od malikijski učenjaka i jedan, stav, jedan od stavova unutar hanefijskog mezeba, a taj stav je izabrao od poznat učenjaka, također i Ibn Taymi'a. Znači ovo nije stav jednog Zvaniči, zvaniči stav jednog mezeba, nego unutar mezeba, unutar i Hanefijskog, ima Malikijskog, i Hanbelijskog, e, postojućenjaci koji zauzeli ovaj stav, a između ostalih zauzeli ga i Ibritejnije. E, da odmah navedemo šta im je, šta je njima dokaz sa kojim dokazuju svoj stav. E, njihov dokaz je, njihov dokaz je to, kažu, jel, da inače, da inače u šarijatu, da da daje prednost onoma što je u većini pa tako kaže i u ovom slučaju pa kaže ako prevadne halal u odnosu na haram i metak dozvoljeno je dozvoljeno koristiti odnosno sa obraćati se sa tom osobom komunicirati u imamskom smislu ako je njen i metak u većini halal naravno kada kažemo jel da da da da u šerijatu postoji pravilo jel, da se daje da se daje prednost ono što većini on to navode naravno vraća na poznati jel poznati a je to u suri al-bekr u kojoj došla jel djalaže šanu spomni kocku i, i alkohol i da i spomni jes aluna kanel hamri wal o o alkoholu i o kocki Pa u nastavku koje ajte Allah žano kaže jel, da u njima ima neke koristi, ali veća je šteta. I da je zbog te štete, što je u većini šteta, da je zabranjena. Znači da ovdje vidimo da se, da se daje prednost većini. Znači ako je u nečemu većina šteta, da se daje prednost onome propisu i ide na onome što je u većini. Oni s ovim dokazuju. I ovo je njihov dokaz. Drugi stav učenjaka... Drugi stav učenjaka je da da je u osnovi dozvoljeno u osnovi je dozvoljeno uh e, obhodanje sa imetkom osobe koja unkarskog imetka ima i halal i haram i imetka pomiješanog pa što odakako govorimo o znači ne može se razvojiti. da kažemo znači neka osoba ima harama i haram i haram i halal i imetka, Nači taj imetak koji kod sebe ima, mi ga ne možemo jasno razvojiti koji je halal, koji je haram. Pogotovo novac koji se zarađuje, jel? Zarađu koju je da ovdje napravimo, jel? Ako se tačno zna da je određeni imetak haram, da na haram način stekao, taj imetak nije dozvoljeno, jel koriste, to, kod toga nima razilađenja. Prima radi da određena osoba, ko se bi ima u većini halali imetak, ali zna se pouzano da je, da je određeno auto ili biciklo da je ukradeno, da je ukrao. Znači, taj ta imetak, to auto ili biciklo za koje se zna da je ukradeno, njega konkretno nije dozvoljeno, oko što ga nima razdelaženja učenjaka, da ga nije dozvoljeno ni koristiti, niti kupiti, ni tome sl. Znači, ovdje govorimo, kad kažemo da je imetak poviješan, ima i halala i harama o njemu, znači da se ne može razdvojiti koji je halal, koji je haram. Znači, pomiješan. Znači, drugi stav učenjaka po ovom pitanju je da je u osnovi dozvoljeno obhodi se s takvom osobom u imovinskom smislu, s tim sa kerahijetom, sa određenom dozom e, kerahijet. Znači da je me kruh. Znači dozvoljeno nema grija, ali je me kruh. E, Što znači me Znači bolje je da se ostavi, da se bježi od toga. Preče je da se sa takvom osobom, e, e, sa stani imovinski stani, ne komunicira. Na ovom stavu su, e, unutar šatrijskog mezheba ima stavu, E, također unutar Malikijskog Ibn Vahbe je na tom stavu i e, također unutar, unutar e, Handelijskog mezeba ima jedan e, jedan stav e, jedan kaul unutar Handelijskog mezeba. Znači opet i ovaj stav znači nije zvanični stav jednog mezeba nego određeni učenjaka unutar ova tri nezeba šatijskog, Malikijskog i Handelijskog. E, šta je njima dokaz za ovo za ovaj stav. Njihov dokaz je, kažu, jel, da... Šta im je dokaz, jel, to kažu, jel, što ima ta sumnja, što ima ta sumnja, što ima ta sumnja, da ima u tome haram i metka. I da mi ne znamo, kada, kada se opodimo sa tom osobom u imovinskom smislu, ne znamo da li će nas dopasti ono što je halal ili ono što je haram. I da je i da samo to, znači da ima ta, to da, da unutar imetka ima nešto što je haram, je dovoljno da čovjeka, jel, da čovjeku, da čovjeka otjera, da ne, da kom, ne komunicira sa tom osobom zato što je pomiješan imetak sa haramom. I da, da je bolje da se s takvom osobom u, u tom imenskom smislu ne komunicira. Naravno, jel, došavši sa strane jel naravno oni jel oni dokazuju jel, to sa nekim predajama jel e, u kojima se spomnio prenosi se od, od nekih ashaba da ono što je sumnjivo jel e, odnosno su čak i hadis jel hadise, hadis da ono što je sumnjivo da, da je ono što je sumnjivo znači poznati hadisi jel, od uh, Hasana radijalallahu anhu koji se prenosi hadis jel do muslimu da, da, ono, da, da ono što je sumnjivo jel da se ostavi a e, e, takođe el hadis Mutafaka leh koji me je došao el e, da su stvari koje su halal poznate koje su haram poznate, e, i da čovjek da bi sačuvao svog dina da se ostavi oni stvari sumnjivi, a ovo je sumnjiva stvar da ima u nečijem imjetku harama, naša, sumnjiva stvar, osim dokazima jel, oni dokazuju da je nekruh, da je nekruh sa takvim ljudima el komentira u islamskom smislu A stina sove može pregovarati njima, jel? Ako vi već dokazujete s tim dokazima, možda je bliže da skaže jel da je haram nego nego metu, ali jel, oni dokazuju to su njihovi dokazi. E, treći stav učenjaka je, treći stav učenjaka je, kažu da je u osnovi haram. Da je haram e, komunicirati odhodce potrazi sa osobom u intimnom smislu, u čijem imetku je pomiješan i halal i haram i ne ipak. Svejedno kaže bio taj ono što je haram bilo ga više ili bilo ga manje. Ne utiče na taj propis. Uh, ovaj stav se pripisuje i navodi se u knjigama uh, Handelijskog mezeba. Navodi se u knjigama znači, uh, Handelijskog mezeba. Uh, Sve mu malo. Uh, uh, uh, ovaj stav, uh, pardon, ovaj stav čenavodi e, tačno jedan jedan stav unutar hanbeliskog mezeba navodi ga je l e, merdavi u insafu i e, ibn kudame mugniju i takođe učenja asbab od od, Maliki, od mezeba oni su na ovom stavu e, šta je njima dokaz za za, ovo, e, za to da je haram kažu jel, Kaže ako se pomiješa, jel oni idu jel sa sa Razumski, sad kaže ako se nečiji imetak pomiješa sa haramom, onda kaže postaje uh e, e, postaje osobina tog čitalog imetka, imetka da je on da je on obojen haramom, da je postao sumnjiv. I da čovjek ne može razvojiti unutar tog imetka šta je halal, šta je haram i i time postaje jel e, korišten tog čitalog imetka postaje postaje haram. Zbog toga ja što se ne može razvojiti Naši nema sumnje da je jedan bio haram je Međutim mi ne možemo kaže razvojiti koji je to od bila e, halal koji haram. Jer o tome e, da bi se klo, da bi izbjegli to da nam dopadnemo što je haram, haram postaje čitak i neitak da se da se e, da, se, e, da se, e, znači, uzima da se koristi i tako dalje al. Na taj način jel on dokazuju e, svoj stav. I e, zanje mišljenje četvrtu da je stav u e, u kaže se daje... Da je u osnovi dozvoljeno, čak bez kerahijeta, bez pokuđenosti, da je dozvoljeno obhoditi se u imovinskom smislu sa osobom koja, koja u svom imetku pomišan i halal, i haram, i Metak. Šta im je dokaz za, ovo? dokaz za ovo? Odnosno, ko je na ovom stavu? Na ovom stavu je, kako kažem, većina učenjaka ovog umeta. Naci većina učenjaka ovog umeta je na ovom stavu. Naci pripisuju ga i e, znači većina učenjaka mezheba. Naci da su da su četiri mezeba na tome. E, šta je njima dokaz za njihov stav? Naci zvanični stav, znači unutar mezheba ima razilaženje kao što sam već naveo. Šta je njima dokaz e, za, za taj stav? Kažu dokazim je to. Dokazim je to što e, što kaže prije svega kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sallallahu alejhi ve sellem kaže uh, bio je se obhodio naši sa strane imovinske strane kupovinom, prodajom, udimanjem, pozamljivanjem i tako dalje uh, on i njegovi ashabi sa stanovnika meke prije hidžre znači prije nego što je činili a poznato da većina stanovnika meke bilo da su bili mušrici i da je neminovno njihovi mjetak, u njihovo imetko bilo Bilo harama, jel? što nema sumnje, jel? A da nam nije došlo, jel? Da nam nije došlo e, ni jedna predaja u kojoj, kojoj se prenosi da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, jel, e, nemoj kupovati od kafira, nemoj, sa strane, imovinski strane, nemoj kupovati od njeg, nemoj posluživati od njeg, jer, i njegov imjet, jer u njegovim metku ima harama, nema sumnje da ima harama, jel? Ako su kjafir, jel, uh, radili sa kamatom, imali kamatu kod sebe. I mnogi druge stvari, jel, koje su rad koje su haram po šarijetu. Uh, a kaže, nije prenašeno nijedna, nijedna, nijedna predaja, u kojoj je došlo da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, upozorio ashaabe, niti on lično da je se klonio, i mjetka od mušnika sa kojima su komunicirali sa imunijski strani, jel. Takože kažu, jel, da je Allah, poslanik, sallallahu alaihi sallam, Kada je učinio Hiđu, kada je otišao u Medinu, imao je e, znači, kontakt sa ekonomske strane, imovinske strane, sa židovima koji su bili sa njima, i sa, sa beduinima, arapskim plemenima koji još nisu, koji su bili na širku, nisu primili islam. Znači kupovali su, prodavali su na zajedničkim e, pijacama, mjestima gdje se prodavalo, a da nije, e, da nije prenešeno, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao upozoravao sabe i niti onih posebno da se ne kupuje da se ne kupuje od njih imetak. Ono su da se kloni ili da se prenese makar kerahiyet da je haram ili da je mekruh ili bilo šta drugo čak odnosno što, što je došlo u gherdostom hadisu da je Poslanik sallallahu alayhi ve sellem umro a, a njegov dir njegov njegov oklop je bio dat u zalog Židovu od kojeg je od kojeg je posudio određeni imetak znači uzeo Židova a znamo da su Židovi a, znači da je sigurno bilo u njihovoj imetku nešto što je haram Ono što je bitno, znači eh, ono sa čime dokazuju ukupno rečeno ovdje, što je najjači dokaz ovog zadnjeg mišljenja koji kaže da je dozvoljeno, je to, znači da nije prenešeno, da su, su Ashabih poslanih sallallahu a.s. da su kupovali eh, imetak, eh, određeni imetak od, od, od, od mušika, od židova, čak od kršćana, da su čak išli jel, u njihova zemlja, u njihova mjesta, od beduina, A da nije bilo posljednja pitanja da u njihovom metku ima harama i da ga ne treba zbog toga kupovati ili da treba birati Da treba pitati koji je halal koji je haram. Pa ovo jasno ukazuje na to da e, znači da je u osnovi e, obhoditi se sa metkom oni ljudi kojima, u čim metku ima pomišan i halal i harami metak da je dozvoljeno. Jer je haram, bilo bi pojašen, jer je to nešto što se stalno dešavalo, e, tako dva nam je srela ovog šrijetu, vima te omu bih edalva. Znači to je stalno, to se neprostano dešavalo, kupo, prodaja, korištenje metka od muslimani sa, sa nemuslimanima. To je pojava, to je pojava koja se svakodne ne dešavalo. I da nije došlo ni jednom hadisu zabrana da se e, da se kupuje ili da se koristi metak od kjapira, od mušika, zato što postoji mogućnost da njihov metak... E, e, da je njihov meta ima pomiješano u sebi harama i da zbog toga ne treba ga uzimati. Također to ni to, to to nije prednašeno ni od četvorce halifa prav pravovjerni niti od nekog od ashaba. Da su oni jel, da je prenešeno od njih da su oni ukazivali da takavimetak ne treba koristiti i da treba paziti da treba se raspitivati tako dalje e na ronel na dolazimo jel da nakonova četiri mišljenja znači, ta četiri mišljenja koja su spomenula prvo je bilo znači da prvo mišljenje bilo da ako je većina imetka halal da je dozvoljeno drugo mišljenje da je dozvoljeno sakera hijeto sa, sa pokoženo što treće mišljenje da je haram i četvrto mišljenje da je u osnovi dozvoljeno kupa, prodaja, uzimanje korišćenje pozemljivanje uzimanje hebija od ljudi u čijem i mjetko je pomiješan i halal i haram i mjetka. Znači pomiješan, da se ne zna, ne može se razvojiti koji je halal i koji je haram. E, ispravno mišljenje, Allah zna najbolje, je ovaj zadnji stav koji smo spomenuli, a to je da je u osnovi dozvoljeno jel, opođenje muslimana sa, sa osobom u čijem i ima i halal i haram i mjetka pomiješanog, s tim sa određenom dozom kerahijeta, jel? jerahijeta odnosno da da čovjek pazi jel da baš da ne uzme, ne koristi onaj imetak koji koji je haram. Da ako se zna znači odma pitanje. Ako se zna tačno da određen imetak koji je haram, njega nije ne korist. Al ako, ako se može pretpostaviti da odrežim ima ima da da je on od harama, a da ovaj nije, da, i, da je da je bolje da se kloni tog imetka, u osnovi znači Da, da ima određena doza kerahijeta, s tim da, da je ispravno. Mi nam došlo nijedan dokaz ukazuje da je haram e, opoženje sa tim ljudima u, znači, u ovom imovinskom smislu. Znači ovdje je dokaz to što nema dokaza koji ukazuje da je to haram. Jer e, osnova je jel, u, u muame latima, osnova je umeđu ljudskim postupcima da je sve halal osim što ukazuje e, direktan jasan dokaz da je nešto haram. A ovo ovom slučaju znači, mi nemamo nekog dokaza koji kazuje na to e, e, da je haram e, oprođenje sa ljudima koji u svom i metku imaju halal i haram metka. Odnosno, e, ako, je to od, ako je ako buzili da je, da je haram od muslimana e, koristiti, kupovati metak u kojem je sumnja jel, ili zna se da ima pomješljeno haram i metka, onda bi preće bilo da, e, da bude zabranjeno uzimanje od kafire meta. Međutim, mi nemao nijedno dokaza i čak nije prevešeno stavu učenjaka jel, da je haram jel, ili, ili mekruh uzimati uzimati i metak, kupovati i metak od kjafira. Odnosno, odnosno ono što se prenosi u, u hadisima je suprotno tome. Jel. A što se tiče stava ono, prvog, jel da ako je većina i metka halal, a manji dio haram, da je onda dozvoljeno... Uh, uh, problem ovog stava je u tome što je teško utvrditi kako mi na osnovu čega mi možemo tvrditi da je znači mjetku više halala nego harama o, a bi se to otvori može biti neka pretpostavka odnosno to nas naodi da moramo špionira čovjek jel ovo da stekao kako se tiče o koliko ima je mjetka da mi mi možemo procijenti e, jelmo ovo halala jel, harama kad kada e, dođemo konvertirano skuđno što i ne znamo jel kakav je uopšte porih njegovih mjetka Da li to znači da trebamo onda da se raspitujemo i tako dalje. Kači ta nemogućnost takog komuniciranja s turma je čini ovaj stav je u, u praci na da se sprovede. A što se tiče stava je da je haram, to je stav veoma daleko od ispravnog jer onda bi ispalo jel da bi u stvarno odvrlo malo ljudi ni mogli jel da kupujemo nešto ili čak da idemo kod njih Da, da jedemo, da koristimo njihov imetak pogotovo ako uzmemo danas jel, u našoj sredini kod nas, jel, da imamo ljudi koji, koji rade u razno raznim firmama, mjestima i tako dalje, recimo osoba koja rada, radi u opštini ili u sudu, ili nekim drugim, drugim institucijama opština recimo opština, opština, oni koji rade u opštini dobijaju platu od poreza koji se ubiru a porezi, račina poreza sa šarijaske strane su, su čisti zulom i neprava koje se uzimaju od ljudi. Ili se porezi uzimaju od kafana, od kockarnica. I tu je najveća stvari porez koji se uzima od kockarnica, od kafana i sličnih stvari. I znači, ta opština koja ta taj čisti arami metak, gdje ona jel, daje plate onima koji radi u opštini. O, o, također, jel, u sudu, jel, presude koje su zasnovane na mitu, na, na prevarama, na korupciji, tako itd. I, I čovjek, znači, osoba koja tu radi, najgovorno sa strani šarijevski uopšte radi, jel, u institucijama jel u državnim institucijama u državi koja ne sudi po šerijatu jel znači, onda svi ti ljudi koji radi ili čovjek koji radi u određenoj firmi a ta firma a ta firma sve svoje finansijske stvari radi preko određene banke koja zasniva kamat znači on ako suđuje posuđuje pare od banke da bi vratio banci kamat znači taj u osnovi metak je u odnas poran Znači, ako bi tako udjeli, vrlo je, vrlo je malo načih ljudi koji danas radi u nekim pozna, firmama, institucijama, a da dio im je tato te zarade koje zarađuju, da u njemu ne ima nešto sumnjivo i da nema ima harama. Znači, time bi došlo statvio da u stvari ne imamo otići, osim možda nekom tamo čistom, nekom seljaku koji radi na svojoj njivi i koji ono što zaradi što posije i on što posije on požanje i uzme i od tog napravi e od njega može siguran e njegovo osim ako nije e, na prevaru dobio e lutasit od svog babe prevario brata i sestru i tako dalje znači brdlo je teško danas u stvari kojoj mi živimo da da dođemo da do neki ljudi koji čisto može sigurno reći da njegov im u osnovi je zasnovana na, hal, na halal da nema ništa sumnjivo je ako bi gledali viš u detalje tome odakle porijeklo odakve se dobijaju plate, odakve porijeklo, odakve se čak i penzije dobijaju i sakupljaju od kojih se stava i tako dalje, teko koga idu, da to sve je zasnovno na bankama u suštini, jel? da su banke te koje vrte i vode e, finansijsku politiku i tako dalje. E, tako znači da je ovaj stav inšala na osnovu dokaza koje smo naveli, najbližije da je dozvoljeno obhodnice sa imojinske strane sa osobama u čim imetku ima pomišljanost i halala i harama, narod od opet odlažim znači ne misli se na tačno određeni metak za znači tačno zna da je zaraga haram znači pa tako recimo pa tako recimo ako ako bi tako rečeno ako bi znali za određenu osobu da ona radi u banci i da uh, onu platu što dobija a ono što dobija u banki kao kao zaradu je sigurno haram i nije jer glavno ono što dobija je zasnovano na kamati tu platu dobija znači, uh, uh, i da sad tu tu platu kojoj dobije taj novac dođe da babme pokloni nekome da, dabne, da pokloni nekome daj kao hediju i tako dalje taj i netak je on sam posebi haram i nije ga dozvoljeno uzimati kao hediju i slično tome Znači ovdje razdvajamo određeni metak za koje se ka, e, tačno i precizno nadaje haram od onog koji je pomiješan sa ostalim i metkom. Pa tako bi odgovor na ovo pitanje bio, naši na pitanje kaže dobio sam neku garderobu kao hediju odrobina, ali taj koji mi je isto dao radi u banci, najvjerojatnije tu je umiješana kamata. Kako sada da ja postupim, e, znači ovdje se radi o tome da li ta osoba koja radi u banci, da li je njoj jedini izvor zarade, jedini izvor zarade, znači te osobe ako je pitanje muško ili žensko, jedini izvor zarade e, to što što dobija platu iz banke. Ako jedini izvor zarade i od toga žive, e, na, znači, e, znači, ide se na to da je većina tog skoro, skoro savi metak koji imaju ko sebe da je haram. Onda nije dozvoljeno znači tu hediju e, treba na lijepi kultura način da je vrati, ili ako ide već nemoguće da vrati, e, da je uništi itd. ili da je da, je, da nekome drugom nemuslimano. sa druge strane ako se zna da tu osoba da ona ima izvore zarade mimo onoga što radi u banci da određeni unutar porode, porodice ili ta ista osoba zarađuje na određene načine za druge mimo banke zarađuje određeni metak, naši pomiješani kod nje imetak, izvređnjađu znači i haram i halal, ono se vraća na ovo pitanje što smo malo prošli da je dozvoljeno uzimati od takve osobe kao hediju i kupovati i jesti kod nje, osim ako se pouzano zna da je od, od plate koja je dobijena, dobijena iz banke, da je kupljena ta hedija i od nje da je dato. Onda, onda tu hediju ne, ne treba privlasti, treba je vratiti ili tome slično. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, sljedeće pitanje je, je bilo kaže možete li mi pojasniti sljedeće pojmove? e e tahrif, e, ta'til, takyif, temsil. Ogdje ovdje pojma je narodna vraćali se na, na pitanje e, Allahovih svojstava i imena, odnosno Allahovi svojstava. I o termine, ove pojmove uglavnom se alonca obrađuju u akideskim knjigama kada se bojašama na koji način na koji način se u stvari jel, e, opisuje Allah dželle odnosno čega se treba kloniti pa su spomenuti ovi termini jele pa ja ću odjel odgovor baš kako je spomeni jele na što da bude što kraći ako to bude ako je to moguće jele kad je prvi pojam e, tahrif e, harfa yuharrifu na arapsko znači nešto promijeniti jele nešto promijeniti očini e, nečim drugačijem odnosno Ovdje da kažemo jel kada o pitanju tahrid uh o pitanju šarija, on se tahrid u, u, u ovom kontekstu ovdje koji me je upitan ja se vraća na, na, še, na, na, na imena i svojstva Allaha dželalšanuhu koji su spomenuti u šerijaskim tekstovima Kur'ana i Suneta Ono to znači iskrivljivanje, tahrif znači u stvari promjena, iskrivljivanje od pravog značenja na što što pućuju tekstovi Kur'ana i Sunneta. Najlaši i najbolji i najbolji primjer je u stvari ono što često spomenuo, je l da su harfili, da su znači promijenili znači značenje ovog ajeta, milostivi se Na daršom uzdigao, istela znači ala, irtafa, uzdignutisa u arapskom jeziku. I to ispravno značenje. Allah je lešanuse uzdigao iz nadarša. E, a uzdvari uh e, tahrif, iskrivljeno značenje ovog šerijatskog teksta, u stvari da ova riječ istela da se ona da se ona prevede kao istila ono što se znači za gospodario. Nacija ima neke osnove sa strane jezika u samim naših e, harfovima jel. Ali je iskreno značenje jel. Uh e, iz tela nije nema jel sa strane strane jel značenja ne, nema veze sa ispilastom znači za gospodarti. I zato konačno je ono pogrešno prevedeno na na 50 pri 107 mjesta gdje spominje ovaj ajet da tavašano izdigao iz narša. Uh e, pošto je, jel, Kur'an besima Korkuta, besim Korkut revodio, rahmehullah, jel, na osnovu zamahšerjevog e, tefsira, zamahšerje bio muatezila, kešav tefsir, njegov poznati, jel, pa je on, jel, prevodio mnoge sifate na pogrećan način e, sa ovej strane, znači iskrivljivajući, e, mijenjajući, pogrećan domaćejući, jel, određena svojstva Allaha Đalešanu, pa tako je ovo ovdje, jel, Uh, umjesto da se prevede uh, Allah uh, i ovdje ovo majak Ar-Rahmanu al-Rahim steva u suri Taha pet uh, milostivi se iznad arša uzdigao ispravan prevod ispravno značenje i od čega nema razilaže me kad ja zumo džemaako da saba seleta uh, oneo prevedeno kaže uh, Allah milostivi je nad aršom za gospodario je ili kako je već možda ni na ovom mjestu na drugim mjestima u glavnom uh, istieva uz dizamja laš oni oni prevodi sa za gospodare da lašam za gospodario što je naravno jel, što e, ovo znači u stvari tahrif e, mijenjanje značenja šerijatski tekstova ugano po pitanju tahrifa konkretno tahrib znači iskrivljivanje e, se dešava u šerijatskim tekstovima ovaj konkretno bi znači, znači umjesto riječi istela on kažu istila znači e, uzdigao oni oni oni, oni, su, oni su stavili riječ umjesto toga isti la odnosno za gospodario. To što se tiče tahrifa. I zato kod al-Zunad džemaka kažu jel uh, kada uh, kada opisujemo alaha kaže mi ga opisujemo onako kak alah džalšano pisao sam sebe u Kur'anu i opisao, njega, opisao ga pisao da njegov poslanik sallallahu alajhi u vjerdosu na kaže min ghairi tahrifin bez tahrifa, bez mijenjanja šerijski tekstuva kaže wala ta'til, ta to je ono što nas da se interesuje, kaže wala takyif, wala ta'til, bez ovih četiri stvari. Mi znači Allahu dželelahu šanu pisao kaže dosto Kur'anu i Sunnetu, šerijskim tekstovima, kaže bez ta hrifa iskrivljavanja, bez ta'tila, ta znači potpunog potpunog u potpunog, potpunog mijenjanja svojstava Allah dželelahu šanu, takyifa, vidite znači te takyif i ta'til. Znači ove četiri termina se navode onda kada se kada se pojašnjava da, da se znači kako su opisuje Al-Ajla Shanuhu se klonio od ove četiri stvari u kojima su jel pogriješile sekte koje su pogriješile od Muatezila, Džemija, Šarija Maturidija i ostaljih. A što se tiče ostalo znači ta atila ta atil on uglavnom on se vraća na Muatekat, na uvjerenje, na akid. Termin znači ko dođe posle ta atil Dok je takyif, takyif znači spominjanje kakvoči osobine Allah džalal šanu i temthil odnosno uporiživanje Allahove osobine određeno osobine kao spomenta, upoređivanje izdešavanjem sa osobinama neki njegovi stvorenja, ove stvari su uglavnom vraćene na konkretne sifate. Dok ove dvije stvari, znači ta til, ta til se vraća na samu akide, samu vjerenje do se ta hvi vraća na šerijevski tekstove. Znači, sljedeći termin koji je spomenuto to je tatir. Šta znači u stvari tatir? Tatir znači negiranje, negiranje šerijeskih tekstova Kur'ana i suneta, da ono što je spomenuto u ajetu i hadisu, da se, da se s tim što je spomenuto želi to reći. Da se želi to nego Neko kaže, ne, ne misli se to, kaže, nego se misli na nešto drugo. A u stvari ovaj ta'atir, on se uglavnom vraća na džehmije, jer su džehmije zanegirali sve sifate i sva imena Allahi Želešanu koje spominjate i u Kur'anu i sunetu. I zato su Ahli su i protekvirili. Od sekti koji su protekvirili od tane Ahli suneta, koji ok, ok, ga nima razilaženja, to su džehmije. Zašto? Zato što su oni negirali, napravili su taj takvom zvani ta'atir, negirali potpuno ono što je došlo u Kur'anu i sunetu, kako je opisana Allahi Želešanu i u Kur'anu i sunetu da to što je opisan, da kaže nije to cilj bio toga. Nešto dugo se time htjelo raći. Zašto? Naravno, oni su došli sa filozofijom, sa, sa, sa novotarijom koji su uzeli filozofa, od ilmu kelamista, a to je gdje kaže, kaže Allah džeršanu, kaže, uh, lejse bimo uh, hajiz, mutahajiz, vola džismun, vola džavherun, vola fi fime kan, ono poznato što danas nalazimo krematoridija šaria, kaže Allah džeršanu, Kaže lice mu teh aiz znači ne može se opis nečim da, da da da se da se s nečim opiše da da da se da ga shvatiti da bi da mogli je l slikovito zamisliti. Kaže niti je džis malašan da ni tijelo nikako džis znači tijelo, al hoš nije tijelo kaže. Kaže vola džauha. Kaže niti nije neka nije ne neka materija. Kaže vola kaže niti je tih niti je u nekoj strani da se možeš gorje dolje iznadarša je tamo, vam ne. Kaže, niti umekan, niti ima nekom svoje mjesto. Naravno, ovo sve što su napisali, jel, kada bi nekog e, pital, jel, denamo, e, denamo piši nešto što ne postoji, što ga nema. Pa to je ono, jel, što nema ni tijela, što nema ni mjesta, što nema ni jedno od strani, ni, ni tije makljera, ni ništa, znači. Ono što nije ništa, se može opisati svojim. A stvari, to i jest bio ti, cilj džehmija. Cilj džehmija i jest bilo, ovo nisu moja o, kažu učenjaci, učenia sa svetu nama i zbog toga što tekvil džamije, oni su zanegirali sve sifate i sva imena Allah dželešanu. I ono zbog tog negiranja što ispalo je kod njih da je Allah na ud ništa, da ovo što, da ono što je nas I kao mi robovima da tu u stvari ništa kojih nema, koji ni nigdje, niti gore, niti dole, niti tamo, niti vamo. Nismiš dokaza da je na nebesima, ali to, znači ono što nešto čega nema. Sve to kobajdi s ciljem da da očisti Allahu džellešaanuhu od mahana, nedostataka i tako dalje. Koba ja ge oni znaju bolje opisati Allah džellešaanu nego što ga Allah zna sam sebe da opiše u Kur'anu i njegovoga poslanika da ga opiše u u u sunnetu je njemu. znači načelo taa tim, znači potpuno negiranje šerijskih tekstova Kur'ana i Sunneta koji govore o sifatima Allaha džellešaanu. I zato kaže odnosno džema kažu mi opisujemo Allaha džellešaanu Kaže, min bez onog kako su opitali džahnije. U ulazimo ulazi muatezile. Muatezile su prihvatile imena Allaha džarašanu, kako su došle u Koran spomenuti, imena. 99 i više Ali su svojstva odbacile. Svojstva Allaha džarašanu ne prihvataju. Njihovo znači koje spomenete u Koranu, su ne to kaže, nije to, nije ciljano to, što je rečeno, nije ciljano to s tim a su to uh, uh, Matoridije i i Arija oni su između stali na na, na, na, na dva, između dva puta nisu ahli sunna al-džemaa nisu potpuno džahmije muteazila nek su uzeli jedno od drugog uh odan sunna al-džemaa su uzeli 7 ili 8 osa uh, svojstava koja su prihvatila al-džarašanu i i sva imena su prihvatili a ono ostalo su odbacili i i tumače na svoj način kako tumače ostala svojstva mimo 7 ili 8 Kod, e, sedam je kod Ešarija, osam kod Maturidija, ostala svojstva negiraju potput, poput, poput e, Moatezila i Džemija. I zato u svojoj okidi imaju e, pomješano ono što što odakide Džemija i Moatezila. I zato i nisu ehli su neva džemajali. E, što se tiče e, ovog termina tekir, tekir znači, e, kejfi je znači davanje kako voće i nečema. Ono što to znači? Da Allah Želšanu, kada kaže za sebe, kaže e, da ali Adem, Adem Alisa, je Adem Alizam slomio bimah laktubijedeja. Stvorio sam Allah Želšanu sa svoje dvije ruke. I došlo je uvjer, doslovim je sunetu, jer e, koje je četiri stvari je stvorio e, svojom rukom. E, znači, Allah Želšanu sebi potvrđuje da ima ruke. Kaže, ovo, bilate kif, znači, Mi, uh, znači, od Akideh el-sunadžima kažemo, Allah Žešan ima ruke. Je za sebe opisao se da ima ruke. I došlo vredo svom sunetu. Poslanih sada sada, koliko je hadisa da kaže? Valadi nefsu uh, uh, muhammedin bijedhi. takvo mi onog, u čojoj ruci je muhammedova duša. Naravno, novi koji negiraju, negiraju. Na način kako negiraju, jel? Ali, znači, poslanih sada, noštvo hadisa počinje na ovakav način. Ono šta znači ovo bila e, tekid? Bez davanja kakvoće. Znači mi prihvatno kažemo Allah Žešanu ima ruke. Znači bi kažel da ima ruke? Poslani se ono da ima dvije ruke. Ali ne znamo kakvoću. kun Ne znamo kako izgledaju te dvije ruke. Ne znamo. Zašto znači, je Allah Žešanu zabranio je to. Kaže Wallah padribu lillahil emthal. Emthal. U suri Nahlu 174 da jeb. Nemojte... Nemojte alahu da šalu davat primjer, da poređujte alahu da šalu s nečim. Ili kažu drugo malo tu lise ke mislihi shayun, ništa nije poput njega. Vahu asamil basir. Onaj onaj koji svečuje sebe. Odnosno, ovo se vraća na ono poznat je, Kolašano kaže namaza, والله takom mala Nemoj govoriti ono što nema znanja, jer mi nemamo znanje. Mi nemamo znanje o tome e, o kakvojči, kako izgleda Alaša, Alaša no baviestio, o baviestio određenim osobinama, ali o kakvojči, kakva su ti e, kako izgleda Alaša, o tome nas nije obaviesto i to ne znamo. Al znamo šta je ruka. I znamo šta se misli pod rukom. A ne da kažemo došlo je jed, došlo je ruka, nešto što se zove ruka, al ne znamo šta značimo, ko što, ko što je određene šanimatorije. Prihvatamo došlo hranu, ne tu jed. Ali mi Alminezamo šta to znači? Može znači bilo šta. To je smiješno je al. Al eto oni tako to tumače je. I zato jedan sud na džamaka kaže kada potvrđuju e, imena eksorta, kaže bila tek i. Nači ono što došao kuancu netu mi ne kažemo e, Alašano ima ruke takve i takve, ne znamo. Alašano ima, ništa mu ne liči, ništa mi se ne čini. Nači Alašano ima ruke onako kako njemu dolikuju. Ne liči i nije to stvorenje, Alašano to negira. Al ima ruke. Također e, bila temfil. Temfil znači, znači, znači upoređivanje, odnosno izjednačavanje sa Allah Zršanuhu, da se određena osobina koja Allah Zršanuh ima, da se one izjednače sa njegovim stvorenjima. Svejedno, znači u, kom, u čitavom biću ili određenim svojstvima. To je zanegirano od Ahl Sune Vrđema. I to je ono jel, što se spomine, jel kada se govori znači ove ovaj četiri stvari kaže al znači ispravno kada ako je da je Allah je shanu znači ima imena ima svojstva onakog znači svojstva onakva atribuuta svojstva onaka kakvi mi sam se opisao Koranu, i kako ga pa opisao njegov poslanik sallallahu alajhi wasallam sunnet kaže bila tahrifin wala ta'tilin wala takifi wala tamthilin znači bez bez tahrifa bez iskrivljavanja njegovih ajeta čijeski tekstova E, bez e, ta atila, bez nagiranja potpunog Allahovi imena i svojstava, bez te kipe, bez toga da ta svojstva, da te atribute, da, da, da imaju kakvoću takvu i takvu. I kažem bez svojstva, bez upoređivanja Allaha Đelešanu u tim svojstvima sa njegovim stvorenjima. E, ovim stvarima, jel, posljedno se mogu držati predavanje, jer i to obične zakide, vjerovatno, čujete, slušate i možete pročitati knjigama, ali efte došlo do pitanju, pa je otprilike ovo odgovor na ovo, na ovo pitanje. Euh sljedeće pitanje je e, kaže koji je propis e, dizanja ruku i mama kada je na mimberu u toku hutbe. Naći koji je propis dizanja ruku i mama kada je na mimberu u toku hutbe. Ovde imaju dvije situacije odgovor na pitanje znači imaju dvije situacije. Ako se misli na e, propisivanje imamo da ima e, digne ruke u smislu obe ruke bije kada on dovi. Znači, kada on dovi da digne obe ruke e, na način kao što čovjek digne ruke l e, kada dovi kada upite upite lažeš jedno znači kada dlanove je okrenje prema nebesima i kada dovi na takav način ili da digne ruku, na način da dignje jednu ruku, jedan prst. To je to je jedna situacija. E, a druga druga situacija je da dignje da dignje obe ruke kao što se dovi u slučaju kada se na hutbi e, uči dova za kišu. Ovo su dvije različite situacije. Što se tiče ovog prvog, da prilikom dovljenja i mama da dignu se ruke prije svega ona pomenje nije nije u sunetu, da svaku hodbu treba na kraju hodbe da se da se uči da ova tako nešto nije znači jedna vodi da neko navede hadis o je došlo da na svaki hodba na kraju hodbe treba učiti dove. samo dizanje ruku kao što se diže za, prilikom uh, upućivanja dobi, uh, u toku uh, strani ono koji drži, uh, strani hatiba, znači u toku držanja hudbe, uh, da digne ruke kao što se dovi, uh, takvo nešto nije prenašeno u vjeroj doslovnom sunetu i za tako nešto nima dokaza. A naravno, ako bi to neko uradio, ako bi to neko uradio na hudbi, ne kaže se da time, da, da, ako bi to uradio nekada i tak povremeno, da je time uradio novotariju, nego kažemo da takvo nešto nema potvrde. Da tako nešto nema potvrde. Da se u toku, znači, dovljenja na kraju hudbe, kada se dopuči opća doba, da se dignu dvije ruke. Da tako nešto nema dokaza. Čak i za dovljenje, je da su puči svaku hudbu dova na kraju na kraju hudbe nema dokaza, a kamo za dizanje ruku, e, a, a a što se tiče dizanja jednog prsta ili jedne ruke u toku hudbe također nema poznato, je da, da ima Da ima dokaze, osim, jel, ako se rekli hadisi, oni kada je posljedno nešto objašnjavao, pa, pa to, jel, pokazao prstom, upravo prstom, tako dalje. A, a da, se, da su toku hudve, jel, da je to osunetno da se digne jedna ruka, jedan prst, upučujući na, na teuhid i tako nešto, tako nešto nije podnadu da ima, da ima da je prešeno u hadisima. To je da ovaj prvi slučaj. Drugi slučaj, da se dignu ruke kao što se dovi, e, prilukom učenja dove za kišu. Od suneta je, znači, prenačeno u vjedostavnih da je poslanik sa lalahu, ali je za vrijeme hutbe je dovio, na kraju, znači u toku hutbe, na kraju hutbe dovio bi dovu za kiš. Uputio vjelađašanu dovu, da Allah Žešanu spusti kiš, da padne kiša, Naravno kada bila suša. Jel? I to je od suneta, od suneta, znači kada je suša, da se u toku hutbe prouči dova, da se uči dova za kišu. I tada je prenašeno u vjerodostojnom hadisu od poslanika s.a. u Buhari, da je poslanik s.a. kada je učio dovu za kišu, da bi digao ruke. Kao što se dignu ruke, dije oba ruke, dva dlana prema nebesima, jel, pa bi dobio. A u hadisu u istom od Buhari je prenašeno da su ashabi, znači oni koji su sjedili dole, slušali hudbu, Također prilikom znači, učenja ove dove za kišu hu, na, za vrijeme hudbe, oni bi digli dvije ruke i doveli bi, ponavljala bi za njim amin, amin, amin. Znači to je ono što je došlo u vjerodostojnu sunetu u hadisu Buharije. A ovo prije toga što sam pomenuo, znači takvo nešto ne postoji dokaz. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje kaže, Assalamu alaikum, alaikum, selam, wa rahmetullahi, wa barakatuh. E, kaže koliko je ono malo mokraće, koje izađe poslije obavljanja nužde, koje se po navodnicima tolerira. Odnosno, ovo pitanje glasi, znači, šta je tu mali dio nečistoće, koji, koji se u, u islamu toleriše, odnosno, Da li se uopće u islamu e, e, mala količina nečistoći da li se toleriši? Kad kažemo znači naravno ovdje prvenstveno mislimo e, prvenstveno mislimo e, kad govorimo znači stoči recimo o mokraći, izmetu ili tome slično jel, od onog što što je ispravno da je nečistoća. Naravno u ovom slučaju mi e, e, najlaši e, konkretno govorite o mokraći ili izmetu. Da li postoji određeni određjeni znači načistoća određeni bio načistoći koji se toleriši koji, koji, koji se jel, koji ne mora čovjek voditi toliko precizno čuna da da mora odkloniti tu načistoću. Nači po ovom pitanju odgovor na ovo pitanje bio je da da islamski pravni sučenjaci imaju podijeljeno mišljenje na otprilike neka tri stava Oko toga koliko je to uh, uh, mala količina nečistoće koja se koleri, to, koja se toleriše u šarijatu, odnosno da li su ona uopšte toleriše. Uh, pa tako, je uh, prvi stav učenjaka je da nema razlike između male količine i velike količine nečistoće, odnosno da je jedno i drugo haram, da se, ne da se, da se mala nečistoća, Ne toleriše apsolutno. Znači da je, da je obaveza vađe odkloniti svu nečistoću. Sve ono što se vidi da je nečistoća, da je obavezno odkloniti. E, drugi stav učenjaka, drugi stav učenjaka, znači ovaj prvi stav e, na tom stavu je e, šafija, imam šafija. E, drugi stav učenjaka i šafijski mezem narodno, e, da je Nači ovo je drugi stav učeniaka, znači da je mala količina nečistoći ono što se oprašta, ono što se toleriše. Euh, taj mali dio nečistoći oni kažu, euh, radi što toga normalno, koliko, je, koliko je ta je taj mali bio nečistoći kao što je toleriše. Pa neki di učeniaka kažu, je e, poput poput Ebu Hanife, rahimehullah, kažu da je to u stvari na, uh, u, u visini kaže, dirhama bagli, takozvani dirham bagli. Dirham normalne je uh, novca, nokruli novac, uh, gvozdani novac. Dirham znači srebranik, srebrni novac. Zove uh, se dirham bagli, sad su učenjaci, jel, kad se vratim na hiraj, šta oni mislili pod ovo bagli, šta mislili pod tim dirham bagli, u stvari mislije, jel, uh, namazgo jel mazga koja ima svoj jel svoj kopitu jel pa na dno te kopite ima jedan jedan onaj jedan okrugli dio i veličine tog okruglog dijela i nazvali su ga taj dirhan trebeli inovaciju nazvali po tim da zove bagli što je što je veličine tog što je većine, jel, veličine jel tog okruglog dijela na dnu papka jel mazge bagli znači mazga jel a, a Diočenaka kaže, ne, ne misli se na to u dirhem bagnije, nego misli se u stvari na neke druge opise, po nju navedio, na jedno mjesto koje se zove tako i tako dalje. Što vam se zanima, uglavnom, ono otprilike što se može ta, ta veličina, veličina kolika je ta veličina koja se toleriše po ebu hanifi, taj mali dio nečistoće koji se toleriše jednom mokraće ili izmeta, kaže jel da eto je stvari da je to u stvari vrh jagodice malog prsta. Naši vrh jagodice mali malog prsta, znači onaj okruli dio od nešto manje od centimetra, znači ili dosta manji, možda pola centimetra izašio je očijek prsta, jel? Nije isti prst od onog koji radi, jel? Piške potove kod onog koji ne radi ništa. E znači mali prst Mali prst, znači, misli se ovdje kad govorimo o ljudima znači, na, na srednju veličini šake običnog čovjeka. Znači mali prst, vrh jagodice od malog prsta. Znači nešto manji od centimetca, taj kružić. Znači da je to ono što se po ebuhanikvi toleriše od nečistoće. E, što znači da kada bi neko je obavljao malu nuždu, veliki nuždu, e, nakon čišćenja ono što ostane, ono što ostane nakon čišćenja, da se to toleriše, ono, naravno ostane opično ono što je teško je i otploniti. E, da se toleriše ova veličina nečistoće. E, e, kako su došli učenjaci do toga da uopće do ovog stava, da li treba biti nešto što treba da se toleriše od nečistoće? Došli su na osnovu toga što je došlo u vjerovostom je hadisma, jel, da je propisano jel, da se Uh, prilikom, obolja, uh, prilikom čišćenja uh, od mali i velike uh, nužve, uh, da je propisano jel, da se očisti sa tri kamenčića najmanje. Odnosno, sa, može sa jedni kamenčić, sa tri račite vrha jednog istog kamenča, kamena. A najisprveno mišljenje, sad najmanje tri kamenčića. A kamenčić je tvrst predmet. Jel. Pa sa tim kamenčićom, ili tri kamenčića, je kada se čisti uh, na polnom organu, kada se čisti podrekat kažu neminovno je da nešto znači nečistoće ostane. E sad kaže je sa čvrstim prijednom kada se čisti jel obično obično se dezi da nešto znači stočje ostane. Na otvorima je dva prirodna otvora jel. Polni polni organi organ i dubura. Pa kaže, ako ako je već neminovno da nešto ostane na osnovu toga da se čisti čvrstim prijednom kamenom. Uh ona se potom pita znači, koja je to tolerancija što se može tolerisati. I tako da je došlo do ovog stava na čemu je Buhanita kaže jel, da on kaže da je, da, je, da je to ta veličina koja, koja se oprašta u stvari e, e, koja se toleriše u stvari znači vrh jagodice malog prsta. Dok unutar Hanefijskog mezeda Mohamed Ibn Hasan Šajbani je otišao malo dalje. Jel, pa kaže jel, e, čak kaže četvrtina kaže ako je nečistoća ostane kaže koliko četvrtina Odjeće je sauba, odjeće koju čovjek nosi. Kaže, ako je ispod četvrtini, ovdje je to ono što se toleriši. Naravno, kod, oko ovoga je, ovo je stav jel, e, daleko od onoga da ispravno, a ima način što on po, nisli potim četvrtina, da ne ulazimo samo to u detalje. E, tre, o, znači, ovo su ta prva dva stava. Treći stav učenjaka je, kažu, Da se kaži e, mala količina nečistoća koja se toleriše, u stvari e, ona se toleriše, ne tolerše ni učenjaci od nečistoća osim u krvi. Po onim učenjacima jel po kojima je krv nečistoća jel, odnosno e, govorimo o tome da je poče tepi mezeba po većini učenjaka četiri mezeba da je krv nečistoća ljudska krve, da je nečista. I da je e, znači da da je nečista i treba je od sativa jel. Pa kaže jel ovaj treći stavi kaže on e, mala količina od krvi, da se ona toleriši, a da od svih ostalih neđasjeta, nečistoća, e, da se to ne toleriši. Po pitanju jel, kaže, krvi hajza imaju dva rivajeta, spomenuta. E, jedni kažu jel, da u to ulazi krv hajza, jedni da ne ulazi. E, a a kažu ostalim znači štočama, u ostalim znači nečisnim stvarima kaže nema tolerancije, nego samo u krvi. Znači, malo prije sam spomenuo jel znači kako su došli učenjači do toga e, da dođu znači ova, ova, ova dva stava, drugi i treći, znači drugo kod anefija da uopće se e, mali dio nečetoči toleriši i treći stav da se toleriši kod krvi, a kod ostali znači štošine toleriši. E, Kako su došli do toga na, na ovo stavu su, jel e, e, Hanabile na stavu Johanaadele dio činjaka od Malikija na ovo trčit stavu. E, kako znači Valpis ponekad kako su došli do toga da uopšte govori o toj temi je toga znači što sečišćenje od velike ili male nužde vrši puta uzimanja kamenčića. Pa kažu jel, a uh, ako ako se radi sa kamenčićima znači ne mi da nešto ostani da ostani nešto od nečistoči pa su onda jesu došli do toga da da kaže koji je to dio nečistoči koji se toleriši. veriši uh, pa, kako su došli uopšte kako je Buhanipa i učenjaci koji su uh, Buhanipa znači i učenjaci koji su uzeo njegov stav sveleg u tome došli na taj stav da to bude u stvari uh, ta većina većina Virhema odnosno to je Novčićem srebrni Novčić u u veličini, znači u veličini e, e, jagodice malog prsta srednje ljudske ruke. Kak su došli jel e, do toga? Kažu, jel, e, to su uzeli na, na osnovu na osnovu kaže e, veličini dva otvora čovjeka. Koja dva otvora? Znači polugordana i dubure. Na osnovu tog otvora, znači veličine tog otvora pogodov dubure jel? E, došli su do, do procijenja znači, da bi to bilo srednje znači, srednja većina koja je moguće, znači, taj dio koji se ne može očistiti. Da on ne prelazi znači, tu veličinu od, od znači, vrha jagodice od malog prsta. Znači, sve ovo što je spomenuli znači, zasniva i na nečemu što je vezano za stvarnost, za odviđene šarijaske dokaze. Dok dio učenjaka znači po pitanju ovo, kako kako došao do tog da mu Mahamedi bin Hasan Šejbani da dođe sa stavom da kaže četvrtina odjeće jel ako je ako je manje od četvrtine odjeće jel uh, uh, na na ne, toči na na manje od četvrtine odjeće da je dozvoljeno to to veruje se a da ako je više od četvrtine odjeće da se ne to veruje jel da što da to unutra nepiško mezi tomači i na drugači pa kaže jel da su stvari da se u stvari ne đjasa neće znači, se stvari dijeli na dvije vrste na ono mugallada i mukaffa, znači ona nečist parto koja je totalno je koja, koja je nečista, poput izmeta, mokraće i tome slično. A kaže ima ona muhaffafa, a to kaže misli se, je misli se u stvari na na gnoj, na sukrvicu, na, na, na izmet od, od od od životinja čije se meso čije se meso jede i tome slično. Hele, ćemo kasnije da ulazimo u detalje tome, uglavnom Na nakao se postupina odnosno šta je ispravan stav od ovoga svega što smo što smo Naravno osnova je da da čovjek jel prilikom čišćenja od velikih i malih nužde i i po nama koja ljudmi da je krv nečista. osnova je da se da se čita, da se svo znači ono nečisto mjesto da, da se ukloni ukloni znači ajun na da znači ta nečistoća Ko, znači, lično ta, ta tvar nečista, da se ona otloni. To je osnova. E, da se da čovjek potrudi da to otloni. A ako nešto ostani, ako nešto ostane, da je to ono što, što, što potvada pod ovo na čemu su e, pogotovo Anetije i drugi učinjaci, e, što je mafo on što se oprašta, što se toleriče. Znači, nakon, nakon toga što se ulo, uloži maksimalan trud da, da se očisti Očisti mjesto brine đaset, pogotovo je nakon obavljanja veliki mali nužni. A ono što ostane, znači nakon, pre, na, način, nakon toga što čovjek, što čovjek uloži truda da da očisti to mjesto, pa ako nešto ostane, da je to ono što se smatra mapumandvu, a da nema da nema nikog šerijatskog dokaza koji ukazuje koji kad je direktno koja je to u stvari veličina tog đaseta koji se toveriše je mada ovo što je spomeno od Ebuhani je i da ima smisla, ima snage jele gdje on to vjerio na, na, na osnovu samog otvora dubure jele da tu neke neka tajna koja bi mogla ostati e, zaprljana koju je teško je očistiti jele mada jel to je više vraća na, na, na, na, na, na, razum, na razumski dokaz nego na šerijatski U šerijatno nešto tako nije precizno pojašnjeno a, ali, ali ima osnove jele da određeni bio od neđaseta je teško odkloniti da uvijek nešto ostane po, pored koliko god se čovek trudio, jel, uvijek nešto ostane, jel? A da to u stvari ostane da je to ono što se smata mafumo, na ono što se oprašta, što to toleriše i, i da je to u stvari najbliže da, uvijek, znači, da postoji znači, da, ta mala količina neđaseta koja se toleriše u šarijeti. Na osnovu toga svi islamski pravnici i to je kod mnogi privačeno, postoje, jel? Uh, fisko pravilo koje se zove el jesir umog tefer. Uh, jesir, znači nešto što je malo, ono je ono što se oprašta. A to se prvnestom vraća na neđaset i čak i u mnogim drugim stvarima, ne samo na neđaset. Allah zna najbolji, znači ovo, je, ovo, je najbliži, ovo je najbliži stav po pitanju negad, znači da čovjek treba uložiti truda, uh, uh, onako kako pojašao došlo se šivjetu kako se, uh, se čistina čistoća uh, svijedno čvrstvim prijednetom ili vodom, pa ono nakon toga ako ostani nešto da je to ono što je mafun ono što se oprašta. Ala za najbolji. Uh e, sljedeće pitanje kaže uh e, kakav kada propis za bradu? Kaže da li je sunet mala brada i da li imamo grijeh ako nemamo bradu. Odgovor na ovo pitanje uh e, vjerujem da je da je da je ova tema kod nas i te kako istrapljena da o ono njoj se puno govorilo i da da možda više, možda nema smisla o tome govoriti, jel, ali eto, jel, e, vjerojatno ima ljudi koji na kojima nije jasno, ili koji moga, možda nisu negdje našli, e, mogli da pročitaju. Što se tiče brade, jel, e, ovo zadnji kaže ako ne imamo bradu, da li je grije, nema sumnje da je grije, e, da je grije onome ko brije bradu, ko ne, ima, ne, ne nema bradu, nije mu narasta, nego ko brije bradu, da, muškaraca, normalno, da mu je haram, na čemu su četiri mezeba, odnosno, odnosno, Ibn Taymir prenosi da nema razilaženja među učenjacima da je haram brijanje brade. Znači nema razilaženja među učenjacima da je brijanje brade haram. Znači da su e, sve četiri mezeba i učenjaci sve četiri mezeba. Nego je razilaženje oko toga e, da li je dozvoljeno uzimanje od brade, znači kada brada dovoljno naraste, da li je i koliko, je, e, koliko treba pustiti bradu i da li je dozvoljeno znači kratiti bradu, potkačivati. Naravno, ovde govorimo o bradi, govorimo o brkom, brkove kratiti jer... e, što se tiče uh e, brade, znači grijeh je e, e, brijati bradu. A što se tiče kraćenja brade, uh e, otprilike po tom pitanju ima e, kada kako se sabero, stav učenjaka, otprilike neki pet mišljenja učenjaka. Uh e, prvi, e, prvi stav učenjaka je da je sunnet, na mu sa Hanefije, većina učenjaka nepiško, mezeba da je sunnet da se e, karaat na brada nakabdu Kabd je šaka znači kada se brada koja naraste uhvati naravno kod onih koji naraste brada e, ako, e, kada se uhvati znači brada kada se sva satku u šaku i ono što pređe dole znači šaku znači do, e, da se uhvati znači brada e, i ono što pređe dole ispod šake da je dozvoljeno odnosno da je sunet, po hanefijama je to sunet, da se to odcijeca e, Naravno to dokazuje jel, sa prakcijom Adulah ibn Amara, hadijskoj je prenešeno Mutefaka, Alihi, Buhari Muslimu, a i od drugih ashaba koji su, koji su kratili bradu što pređe preko kabda, što pređe preko šake. Znači. To je prvi stav, ono Hanepija. E, drugi stav učenjaka je, kažu da e, to je stav šafija, a to je, kažu da da je sunet prilikom oboljanja Hadža i umre, da se skrati brada što priđe preko kabda. A mimo e, mimo hađža i umre, jedni kažu da da je haram uzmati od brade, drugi kažu da je nekruh uzmate ono što pređe od ušte uzimanje od brade. E, naravno i oni se vraćaju na, na hadis Abdullah ibn Omerov kojem je došlo da Abdullah ibn Omer kada bi obavljao izraja temerel hađže, kada obavljao hađžil umru, on bi znači ono što pređe od brade, on bi to kratio što pređe od kabda, znači ispod ispod šake od brade kad uzme bradu na što priđe dol ispod šaki da bi to kratio. Naravno, Abdulah ibn Umar bio poznat, Adelah ibn bio poznat po po slijedeњу poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Euh također ne samo Abdulah ibn Umar, već i drugi sahabe su kratili bradu. E, četvrti e, ili treći stav ne znam jaki poredon, ono čemu su Malikije koji smatraju jel, e, da je da, da je dozvoljeno kračenje bradi, s tim e, da se tim zakodnim je da je dozvoljeno malikija se prenosi da je dozvoljeno kratiti bradu i ispod kapda znači ispod šake s tim da ne bude podjednako potklačena sa svih strana znači ne ne bude podjednako sa svih strana nego nego znači, može da da znači bude veća da bude bujna ali smije čak i ispod šake da se skrati to se, to se pripisuje malikijskom mezebu e, sljedeći sljedeći mez, mezer stavija anabila koji kažu jel a ko je kažu dozvoljeno dozvoljeno skratiti ono što priđe preko šake i kažu a i nema smetnje da se pusti jedno i drugo je ispravno da se da suhše ne uzima ništa od brade ali kažu dozvoljeno što priđe preko kabda preko, preko šake da se uzme i peti stav, peti stav je stav nekih učenjaka koji kažu da je haram uopšte išta uzimati od brade Ovač stav se prenosi od starih učenjaka, uh, uh, imamo Neveviju, od Našapisk uh, uh, i mezeba, također ova stav izdošao Šelkani, a od savremenih učenjaka, od poznatih učenjaka koji su stupo, ovaj stav je bio bim bazra na ula. Naći uh, priblike njih trojica, jel od poznatih učenjaka, što je na tom stavu da je haram uzimati bilo što od brade. Uh, uh, na kraju je potom pita šta je ispravno svega ovog eh, po pitanju uzimanja brade, ispravno inšallah ono ono na čemu su uh, otprilike sve četiri mezeba, odnosno da je uzi, dozvoljeno uzimati od brade, ali da je najbliže da je dozvoljeno uzimati ono što pređe preko, preko šaki. Da je dozvoljeno uzimati ono što pređe preko šaki, jer na to upućuje najviše hadisa, uh, odnosno to je bila uh, praksa od ashaba, prije svega Abdullah ibn Amara, za hadisko smerko koji je mutetak, ali ih i buhari muslimu. Uh, također prenosi se od Ebu Hureyri da je kratio što mu pređe preko šaki, od Jadira radi Allahu anhu, od alijera vijalan hanu, s tim da je u, od uh, rivajeta od alijera danoština onijem slabosti. I ovda Dula ibn Abba se prenosi riječi njegove da je rekao jel, uh, da se krati ono što pređe preko, preko šakeja. Da, da je to od suneta treba da se krati i tako dalje. Uglavnom, znači, uh, ono šta, šta je ovdje jak dokred? Jak je dokred to praksa ashaba. Jel. Nakon ashaba dolaze velika skupina tabeina koji, kojima po kojima jel, je el kačenje brade bilo el sasim prihvatio sva normalno i nije ne znam da prenašao na nekog od da je kažu da je haram bilo kada. Odnosno, e, kada idemo ovim redom, el e, dođemo do toga da je u stvari ono što je bilo, znači on je bio selepog umeta, znači e, na selepog umeta je bilo na tome, njem poznat neko od da, da, da je rekao da je haram uzimati od brade, bilo što uzimati od brade. E, nego samo različiti šta se smi uzmati od brade, je da, da, da sredat bio na tome da je bilo dozvoljeno uzimati od brade. E, najbliže su na tue stvari da, da bradu treba puštati da bude bujna, da bude bujna, a ako pređe preko šake, da nema smetnje da se ona uzme i da se uređuje, jel? E, što pređe preko šake, jel? E, šta je dokada treba biti bujna? E, to je e, hadis e, koji mu Mutefak Alehi, on je došao u raznim rvajatima, u jednom rvajat je došlo, kaže... E, Vofiru uh, znači, pu, znači teofir, pustiti nešto da bude bujno. Pustite vaše brade da budu bujne. Tako je došlo u hadisu. Vofiru znači teofir, pustite brade da budu bujne. A ovo što je došlo od, od ashaba da su kratili, znači, to vam pokazuju praksi, Nači oni su najbolje razumjeli, oni su oni su znači živjeli do poslanika, sa samim su bio sa njim da su oni razumjeli da je, da je haram bilo što uđe to bradi, al bilo bi to prenešeno nekog odnij ili bi neko od njih negirao Abdullah ibn i rekao to što radi što je haram, to nije ispravno, isto ne smiješ dirati od brade. Jer danas oni koji dokažu da je haram bilo što uđe kad radi, kažu jel kažu to što je prenašeno Abdullah ibn Omeru, oni smatraju ovi ostali pred ostale sahabe da su slabe što nije tačno. A kaže Abdullah ibn Omeru što došao mu Tepekh Ligi, kaže to je Njeglovic tihad A kaže, kada vam dođe hadis i da shaba, mi ostavljamo i kaže i štihada shaba, uzimam hadis. Koji vam je to hadis da je zabranjen uzimati od bradi? Pa kaže hadis koji je došlo, pustajte brade. U aranskoj jezika kada kaže nešto, puštajte brade, ili puste brade da budu u vunitu, ne znači ne smiješ uzeti od bradi. Sa, sa strane jeziške strane, a u, u prakci sam vam pokazala shaba da je dozvoniti uzimati od bradi. Tako da ne duljimo teme, u prilike, to je to uh, što se ima reči uh, vezano za bradu. Ja. Uh, Uh, osmo pitanje, zadnje pitanje, kaže Esam al-Malik, molim vas, rahmetu šta se podrazumijeva uh, podrazumijeva u abdestu da se operi lice, dali u to spada koje je pustio veliku bradu, mora cijelu bradu. Mora mora oprati cijelu bradu samo do vrha lica bradi. do, do lica brade. E, onda pitanje je da se podlicem podrazumijeva ono što je od uha do uha i one ono što je dole, ulazi, znači ulazi brada. Znači podlicem ulazi znači brada gore do do vrha čela. Do vrha čela, znači onde gdje bi gdje je gdje je da početa početak, početak kose naravno oni ljudi koji su čela vel ne znači da mora da počitam glavu jel, kada su nije nego ondo gdje počinje gdje počinje jel gdje bi trebalo da izraste kosa za oni koji nemaju kose oni koji imaju znači do znači do početka bi raste kosa znači od uha do uha od gdje, počinje, gdje na vrhu čela gdje raste kosa i dole do podbradak ispod znači do podbradak znači ne ulazi vrat U to ne ulazi vra A što se tiče kada se umiva, da, da li treba oprati čitavu bradu, ispravan je stav, i ono što je došlo u hadisu u kojem jel, ima određene slabosti, uglavnom i je da je hadis privativ i, i da, da, da po njemu radi učenjaci, a to je da je od suneta, da je suneta kada se pere lice, da se prođe mokrom rukom kroz bradu, naravno oni koji imaju, koji imaju bujnju i veću bradu, oni koji nemaju velku bradu, svakako odala preuđe, jel. oni koji imaju veću bradu, da prođu prstima kroz bradu, jel. da su neta da prođu da, da pokvase bradu, ne da je mora skroz popati, nego da prođu mokrom rukom kroz bradu, a u stvari jel, da je dovoljno da se, da se znači, umije ovaj dio koji je spomenuo uha do uha od čela i dole znači da se pokvati onaj vanjski dio brade što dolazi naši to dolaži ispod vusa, znači da se poklaci samo tu kako silazi voda. Ali od suneta je da se pruđe prstima kroz bradu. I da je to otprilike to. E, s tim, e, znači s ovim smo završili sa zadnjim pitanjem večeras. Ja molim Alahđešanu da da nam ovo naše družanje, druženje u Kabuli da bude iša laduka za nas, a ne protiv danas na dan, e, Da nam poveća znanje otplornih džehl. Da nas učini svojim iskrenim robovima. I molim Allah'a dželšanu da pomogu našoj braći uh, u Siriji, da otloni oni zulm, uh, da ih obraduje uh, uh, radostnim uh, danom kada će osvam tijel slobodni, bez straha i bez terora. Subhanak Allahumme vabihambik, aškadan la ilaha ila ent, astakviru ke wa atubu ilaike.